el Rogi Bismillahirrahmanirrahim Allahu Allahu Rabbunallah Rabbunallah Rabbunallah Rabbunallah Falëndërimi i takon Allahu subhanahu wa ta'ala وا ky dashpëtimi qofshin li Muhammedin sallallahu aleihi wasallam familjen e shoqët e tij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 Sirësat se cilët dojnë me qenë më këndës për nga meri të launë, duen të aken atë dertë. Se si kanë mundësi që t'in dherën njërësit prej e rësirave dhe t'i shëndritin me nurin dhe dritën e wahit shpaljes kërani kerimit dhe sunetit për nga meri të dhe të dhësën. Ki dertë majmë duhet qërës të shdënjoni prej nërë. Pashka që s'ka hajë për jatë ju mesë dhe s'ka hajë për jatë i sirës i cili jetë Apo jeton që të ngritet në këtë dhënjot Apo jeton që njërës që abojnë me gish Apo jeton që fëtira të njërësve të i kësem ka vetë e ti Apo mu asë bërë Apo mu asë bërë Ta kem dhejësin më të matë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 Allahu akbar, Allahu akbar Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar Mie for keit nani misi yot, keit nani s'ab, keit nani fërgeti, keit nani tashi giv, apsaizni Pse riznit, pse gjelëzit, kaset, pse? A të me me u meti jonë? E ka gjengjen e tjilë që na mu përçanë një me qëtëri në urrejtë një qëtëri. A gjengjen e tjilë dhe ka kjo mërë? Po meti jonë është për të qajtë mërë, Allah. Familje jote janë për të qajtë mërë. Ennin Muhammed dhe Ahmed, pund atë si Ahmed, atë si Muhammed. Punti kërkues. Pse? Parçka. A përqeitan që në mëzuo? A kshuat u nedhi pejgamberi tan? A kshuat selefët e ummetit tan? Allah rezikuj umetit e umetit nuk din me mendun mirë në kërkash Allah u ka të rita jetë i të një buke firën min e zënë in me dha dha zënë një is larkonjë të të shimë larkonjë në mendime me përshia ndalë një mërë e për me ndalë një mërë e për me ndalë një mërë e mirë për muslimat gjdo kush që afronë kajrin men dhe froni mirë dhe mos baniket këa mesajë i për nga meri të mërë الله الله اكبر الله اكبر פרצק שתומתי יוםו קאציווקדן اسلام נוקאציווקד רספקטום פייגמנ אללה אי מונגאל שיימ אי מונגאל קימצם אי גו Me dhe primët i shkanë qenë që për pe të pengamerit Allah Me fjallë bëllë Me fjallë janë anë umetit dhe janë në u Nga përdojmë vefë Njafëmë me fjallë Ska me fjallë spasim pengamerit Allah Nga përdojmë vefë Për shka këse kjo dhe Allah i mungon umetit Nga me qenë me vefës i shkanë qenë se lefës e umetit Do të kishin hinë dinin Allah Dhe në menhegjin e pengamerit Allah Doshë kishin një grup e dru. Ashhedu an ma fish masyor një grup e dru. Po meve dru. Allahu akbar. Allahu akbar. Për të ndruar qëllimin ta kishë qartë. Unet si për çka si si si duhet me jetës Si që doj për karikë shkos Si që doj për parë Hargjohës Si që doj për këta Unet du me hinë dë në A ka dikush që me ebë dë në Sin që a japë kejtë atë Që ebë të dojtë Ja japë jetër pasurin Këta kejtë Nëse jeton për që në A si që dojsh për dë njo Eropi dë njo Tanë jetë a ka me qëku eropë Edhe punëskë me arrit kur djon. Por që të arsi e çellimin tumi ta kemi qoftë. Çellimi jon është në xhennet. Allahu me kem iknot. E'uzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أني تتبعون هذا النصر أني تتبعون هذا النصر تتبعون هذا النصر أنه يتبعون هذا النصر Bano i dëbishëm, për refin tërë. Mothem shaf hakin i sabin e qërë. Mothu shkriti ku qëko isha gjënë në partit politike e pas tajnë u radit edhe në ravët e atimve. Kusë nuk i ka me së prebë, ka renë në partia, renë, renë, renë, renë, i prebë, tonë, i prebë, tonë, prenton, e ku do të alënë, e u përënë prebë, a që që të të tëra ka prebëtu dhe këto përë, që i burët mira, përët, ka në orë për bë qëpura të mirë, më do më tonë që e ishin, edhe kjo një vrejnë e në maketë se e parë, edhe treta dhe katra unë mejtis, nuk i ka mejt shprejtëve që në titi, edhe si shkrejtë i kushkona gjithë, edhe do të me vesim, do të me kadet, do të me elemente kriëtore që duhet që ditë dhe musimam, Elë kur shkoja ja vol venga me Allah te konveta rrond i kafes di trashuke ka vënë e kanë bënë shtëpi at kam në el kam havon tokë di jan sa faj puna unë shitash me dard kundra ketve po s'kenaton më me don luk s'kena von me luk tokë na von me dard po ti me treguve çm hafim kur gjojë ketë elë kur vazi te raba ne atre ai vot edhe kjo parti jas e pastaj gjetni nje parti te kjo me atre e tre atis katrë parti pesë parti ja pra vetësa u mezi ku që edhe ti u shkruaj kokat kokat legëm kokat nukop kan mukapte ja u vistë ta ato të tirosh zëvot in kristenizat se leje ma merr e zotit Nga kërë një mëzotit që e rrvisa ta për këtë arsije, mështëma shtrojnë ato mështëmimet e sejtandëve të zilët ka të intrikat ndryshme edhe me të hupë autoritetitës si që që kanë hupën autoritetitës shumë të sirët dhe para ju. Si qëmë, kësa në pak historijën që që kanë hupën, mështë mu razit në radhëtet këshive, بانو إمير ذبان مير مص إلي يوذات مكون راب أفو مكون جموت أفو مكون في قالبالك تتكشير في عمالي الله تضعون ما هو مجموت يا رسول الله في مسكة جموت قابل فلنيهور مرزيز في تيه جموت جموت نقاش شو بجموت يكور ينحق وإن كنت وحدك إذا نسي يبعي تيه جموت تيه جموت تيه جموت فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَمَنْ ظَرَا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون ولا هم بسكن في الليل ومن النهار وهو السميع العليم Periuda me e lumë të Njetën e muslimonit është periuda kërë kërkën diturin e Allahu Subhanu Ta'ala Një diturin e tila e ka për fundimin dhe nëtë Një diturin që Allahu Subhanu Ta'ala i ka lakësu atatët cilët i japin rëndësi dhe japin kontribut për të pasuru me ta Për këta si Allah i dashë muslimon Duhesh me ditë se Allahu Subhanu wa ta'ala në mesin e shumë njëzëve të ka zjedhë Në mesin e shumë kryesëve të ka dalun Valë ti, a je ka e dinë këtë një metë Apo me ndonë ti se Allahu Subhanu wa ta'ala me këtë zjedhje që e ka bonë Në do shta ka në që mu Për so, këta tijë e para porosijë e tila të parja kujtoj vetës timë dhe gjith juve, ashti të të dishtë se Allahu me kësë gjedje që e ka vondë kanë deru. E nëse Allahu s'hamë të alët kanë deru në mesin e shumë krijezë, mesin e shumë trijezë, kur gjindën ata në përkafiqet të ndryshme, kur gjindën ata në gurbetën të ndryshme duke lipë rrugën e gjenemi, Allahu s'hamë të, të alët ka dalu prej gjithve dhe skazgjethë që të vanë më kanës për i nga merë. Për këta si e, në fillim e shtë Allahun së përkënë të ala falem drosë, që Allahun e kapon të munshën që të shijojë, këtë rrugë, dhe lusim Allahun së përkënë të ala që Allahun së në forëtëson e që ruge, a jatëmi hakin të sajë rrugë, dhe këtë emanet të apërtës edhë minë generatat që i vinë, ashtën si që Allahun së përkënë të ala që i kënojë. E dita që duhet ta dimi zdo njoni prejmejsh Ashtë Allahu Subh'anë vëtë Allah Nëse shëf Për të atëti Nëse shëf hile Në vetën ti me apotonë Ja përsel atinëve u metë Dhe asaj generate Dhe atinëve trive Se të tirit janë seriosë në dinin e të tirit Se tirit janë besnik me Allahu në tirit Për këtë asie, nëse donë që kini metë me vazhdu edhe mëtej dhe mushtu, duesh gjithë qishë të adishë se hilë ndini me Allahut dhe Allahut s'ka mund t'i mivohë. Bon. Për këtë asie banu besnik dhe sarijë dhe i qartë me qdo kemë. Po shka këse si që tamë, dhe jeti kërenor pa këtë këtë kërë që Allahut ka zgjirë në këtë rukë. E masë i jetë kërenor që Allahut së për në talë të ka dhalu prej gjirën, gjithashtu duesh të jesh besnik dhe serios me Allahun subhanu ota e tret apik që duhet zonjoni prej neve ta ket parasish edhe nuk kuzon as pak më ju largu asoj as derti u meti ton për shkak se për nga meri Allahut ket der ka të kapon dhe sirësat që të cilët dojnë me qenë më kanë për nga meri të Allahun duhet ta kënë atë der se si kanë mundësi që ti ndjerërin njërëzit prej e rësirave, dhe ti shëndritin me nurin dhe dritën e wahi i shkalljes kura një kerimit dhe sunetit për nga mejri sa dhe sen. Kiderës maj ma duhet qështë të shtë njëni prej njërë, për shka këtë s'ka hajtë për jati u mejtë, dhe s'ka hajtë për jati sirës i cili jeton për vetën e ti, apo jeton që të ngritet në këtë dënjohë, apo jeton që njërëz të jabojnë me gishë, Apo jeton qiftirat e njërzve Ti kësem ka vete ati Kurse u meti ti Pare fisnija ati Ta fërmit e ti Gjitha ta që i rgenjë dhe në para ti Faktikisht e kanë rrugën E gjenemi tu në zot Shumë njërzë kontribujnë këtë dë një Mi për kontributin i sirve Asht i kod për çka këse njërzë Ti lagojnë për i dinit Allah E neve avlen Si ne ta kem Dertin më të mësht Se si kena mundësi u metin ton të shpëtoj. Si kena mundësi ketë emanet të apërcelë një hil, pa ishtin hilë. Pa më shëfë në ta atë gjënë. Por shka kështë e shëtë dini shumë ajetën kërë një kërë një kërinë ka nërë. Por atat e të të të më shëjnë hakun duke lakvun ketë dë njënë. Qizë një ashë përfundimi atëmë për në veru nësot, ashë malkimi Allah i me lacheve dhe gjithë. Gjeneratave të cilët vinë edhe pas tete në ditë në gjikimit Por deri sa të pendo Sa të, të regojnë hapën dhe mos i frikën atë kuj Posë Allahu subhanu talë Të të rrasin rrugën e Allahus me ursi Me hikmet Me sinin e mëshirës E jo Me sin rrugën e Allahus për në talë Qatë mëni që s'kanë sirë për nga mërë të Allahus Por këtë arsi e umeti jonë ka nevoj për neve gjithë Por këtë arsi e ti si, e ambasadori atinve që s'kanë quë Ti mu përnjësu me diturit, ndije forët mirës e ti, nëse ishti hile son, nëse këto ditë kalojë edhe ti pa përfitu, nëse ti mirësht me atatë të të tira, nëske anë për atatë, nëse ti e humë qëllimin tanë, nëske të, në këtu, nuk keme po të bereqetë dhe në vendin tanë, keme i bo hile kë janë, Edhe ju e dini shumë mirë se në ditën e xjikimit ngrihen disa flamur, e flamujt të cilën ngrihen ditën e xjikimit janë ata tinve të cilët ka e kanë traditu metin e vet. A katra tin më të madh vllaj dashu Musliman me ard me luan vendin tanë me 100 kilometër e pastaj Me ishti i le mot me mësu, e pasaj mu kësi dhe mot me atregu hakun, apo me dhonë fetëfo që janë në nshkrim në vend të allaut të rajshëm dhe me deviju me tinta. Aka traftim majmase me pretendu se e pasoj? Për nga merin Allah, me të pretendu se janë menhegjën e sahabë dhe shodët për nga merin të laurësem, e, e pas taj njerëzë përshka këtine fjallëve të besojnë, apo fakt të kështë vej prët nuk i ke. Për këtë arsien, prej neve gjithve libet, që dertin mas madhë me pas të ti u mejtë, përshka këtë armiqë të laurësem, ju kanë vërësullë kje u mejtët, ashtu si qka bomë për nga merin të laurësem, që kanë me ju vër Njërë të ku ulen në sofër, pjatë, si të dhe të mtonë, me mordi të qka dhe me shningojnë e tjere. Ki u metit, ju kanë vërthun këtë mënirë, nuk kanë ata, shprejëta në asë këndë këtër, posë Allahu subhano ta, edhe tine se jetë asë ta, edhe tine se të mtonë që i gjepin tanë me mush, apo të mtonë që i pozitën tanë me ngrejtë. Në hakun e Allah, duke e shkel normët e Allah, duke i morë në përkoma normët e Allah, dhe duke e shkel umetin të, të në tanë. Të. Atere, ku do të aken shprejësën ato të shkrejë? Ku do ta ken në të aken shprejësën posë Allah, dhe përnë talë? Mi po Allah, dhe përnë talë, ka të bipë në kurani këri ma jetë dhe ka thonë, tja ju levinë e amenu. Me jertët dhe minë komandini, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Do të veni një popor që e dojnë Allah dhe Allah të kanot ala i dënë, edhe i kanë do të cilësi, e dhilletin alel mu'minin, e izzetin alel kafirin, nëse duhet me pasë mëshirë, duhet me pasë dhe i muslimane. Këtë janë cilësit e ati umetë, dhe këtë janë cilësit e atirve sirësave të cilët do të kenë, imri në ga dhe do të këmë dikim në vendin e tire dhe do jen të jenë për të përherëshëm të përmendur për, për mirë dhe nuk do të jenë traftarë u metin e tire për këtë asie pas dhejërët që duhet me baj për u metin tonë na duhet me gjithë me urva, me u përpik, me donë të sen se si këna mundësi na që ketë u metin tonë me shpëtu prej këtineve të merrave të ndryshme edhe prej rëzikeve të ndryshme që i ka nëse këtë umet. Si kena mundësi në me shpëtu. Këtë dërtë vëllajtashë musimanë për këtu du është të bashkë. Do të bashkë këtanë edhe kur të bish me fletë edhe kur të zohë. Në qarë mënire na, këtë umet kena mundësi me shpëtu fre gojestar miku i cili faktikisht e ka hap gojen me ngram dhe me ha ngram dhinin e tjetër me lon niumet pa din e at përgjithësi e kanë bëj pejgamberi i Allahut edhe pejgamberët e Allahut nuk kanë lën trashëkim që trashigohen pas atëne por vetëm diturin E ti e nëzohë të i dhjë, ti e trashikimtari për nga merit Allah, nëse trashikon hadithin e për nga merit, adhesin e për nga merit, ti nuk jetë trashikimtar i tili e meriton me qenë trashikimtari për nga merit, për këta si e, Allahu Subhanu Tal, për nga merit, Allah e ka prunë këta me nalonë shumë senë, Me na lonë shtjevje Me na i lonë tjarë të mirë Me na mësu si me adhëru Allah në të përnëtar Si mu selë me njës Si me thirë në rrugën e Allah në të përnëtar Si me thonë për përsi dinit Allah në të përnëtar Si me sakrifiku për dinin e Allah në të përnëtar Për këtë arsi e për nga meri të asem E për kompletojë Allah dinin E për nga meri Allah komplet e përsejë Nuk lejo e të asesi Ti ta morë me një pjesë dinit Edhe kjetërën ta përflasmi dhe talon, e pas tajtë në të pretendojmë edhe më tëjnë që jena më kam së pengamërit Allah. Me i badet, se ke shembol pengamene Allah. Me s'jelje, se ke pëshembol pengamene Allah. Me dashnit, vlazrim për Allah, nuk e ke shembol pengamene Allah. Me sakrifit, nuk e ke shembol pengamene Allah. La i dashu shkat nge elit tije që me bëjt shembol. Për këtë arsi Allah në kurani kërim ka thonë, jajve lëdhine amenu, odhullu fi silmi kefe, komplet himin din, nuk pranon din i Allah dhe që një aspekt me hin, këtë një aspekt me kon apet gjahirë, nuk pranon din i Allah të sësi, që na me pretendu se e në avlasni, amon musë më dërshë për Allah. Këtë defekti u metë, për këtë ati, unë dhe ti, dhe qëtë njëni prej me, pasi që u metë i jonë avonë qafën tërë. Edhe ndoshta na jemi ata, që se meritojnë ndoshta me qenë më kampe nga mërë që allahë. Mirë po, allahë me fadilet, me të mirësin e ati, në ka dhonë këtë fadilet. E ne nuk jena pishman që nga ka dhonë Mirë po normal se besojmë se se kena meritu Mirë po Allah u mirësi të ati janë shumëta Atër e që të njani prej me Duhet me menu prej sot Se kjo me të si ka mundësi mu më kam Kjo me të si ka mundësi me kësi krenarin e ti I pari defek I pari që i t'lip Mas pari mu përmizu A vlas në lësë Për e nga meri Allahot ku shkojnë në di në që ka bon Këparën pun që e boni vlaznullaj muslimat E ato kur u vlaznun që ka banë Pasurin e ndajtën për gjimë Shpijen e ndajtën për gjimë Shdo se ndajtën për gjimë Për shkak se ku pëtun vlazni lëkin Se aja pjesë e emja Edhe une jam pjesë e ati Kja dhe vlazni lëk për Allah Kja është me dashë për Allah U shpër anë talë Pata Allah subhanet al kur i parshkujti prej begative dhe nimeve të shumta që Allah ia ka dhuruar muslimanëve para se me argë nga miri i Allah, kenë qenë në armiqësi me çetën. Fa'alaba baina qulubikum fa asbahtum bi juhdikum bi ni'matihi ikhwan. Ne mirësinë dhe begatinë e Allah, Allahu ju vllazëlloj për Allah. Për ata njoni binve, vet, vet, thon, për i të pinëve ka vetë Dhe dhe dhe vetë ka thonë Cila vepër maj vështirë është dë njonë Ha? Sa nuk e di, galzo Sa vepër maj vështirë është mi bashku të zemë Se Allah u ka thonë Kërani kerim kejtë dë njonë me dhonë Për mi bashku të zemë Ske mundë si mi bashku Arakim në Allah e ellë Allah u së përnatala i ka bashku E nëse Allah u neve në ka bashku zemë edhe na të ndojmë që këto zemrëm një prish, a ka për buzje një metit më të më zekjo, el e khillahu jau me idhin ba'duhum li ba'din hadu, illa lë më të të qenë armiqë, ata që e për buzin kem dhimet, ke të mirë, Allahu të ka dashuru me filanë,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 E pas taj edhe qëtëri një metë nëjë merë Që i përskak se ka hadithe Që i pes dhëtën i dhejt Prej atinve që i endasht Për Allah i ndorë për dorën Gjënet të zi e pjatin Ti nuk i e pjatin Hadithe qëra kër t'i vojnë Dhejtës vëtë musliman ndohë Ta që i pra në prezim të allauja Për anëndohë të zi e pjatin Gjën gajbi la ja'lem Ditën e dikimit do më thonë një anim me çetrën e tij të thjeshtë për atë që ski vllazni për Allah. Në miliard të gjithë musliman, kështa vllazni për Allah angushtu të njënë para taj më më gjunejt kër e pysh i njënë i dhe i sa a ka nëhet më vlasni për Allah po a ka në kanë e pengamerit Allah a më sërë kejt për interes ka për Allah më ta ka më vlasni për Allah hesh pasa e pysh të papi më më gjunejt ta ka vlasni më për Allah kër e vjavlen me tas për Allah hesh tretë nërë kër e pysh të nësa Nëse të donë vlazni për Allah, që i këtë gabojnë ti me të falë Nëse të donë vlazni për Allah, që ti sëherë të gabojnë dheja ti E, e as a i më të gabojnë dhe i teje dhe s'ka A si të dush të vlazni, që të ato këtë gabojnë ti me të falë A to këtë bojnë nga bimë e ti me bëjnë, ta me shleperat bi vlazni Ta të dush ka vlazni Këta janë, kështu dush me kuktu Vlasni lëkë për Allah dhe me thonë që jetë mokon të këshi e tim i dashë për Allah. E Allah uspë në talë, prej nimet e vetë shumë të atë që ne i ka fru, njënë në frasinu e da ka vlasnu. Asë ne ka vlasnu dhe me thonë që jena farefisni, asë që jena njot në, në shkollë e kena kry shkollën filore bashkë më një bankë, asë për para mirë po një dit i taku me vlasin tanë, i dashuru edhe e ki dashë për Allah të ka dashë për Allah. Për këtë arsie, këa një meti Allah, si nëse kjo humbët, kjerat min babi le u la, ato kjerët humbin Allah ma kollat, këa është një halë, nëse që kjo këfutët, kjerët halë ka janë shumë madopsa të kjo, se në diturikë si zakonit ka haset dhe i na, pësaj me ditë më mirë se unë, pësaj me volë më mirë se unë, E qëtu me ra Kërë se në vlasë një lëkë Si zakonisht ka gjelozije dhe kjo brish A tërë e shka ta nërmej A ka mundësi që ato një meter Kjera që i vinë pas të sajnë Edhe ato me kene Më këtërujtën të të të të shakirë A ku si Ka mundësi Për këtë arti e rune këta Për shka këse difekshti u metit Sot anëse nuk duhe për Allah Njoni kanë tunë me dine Duhet më pojë armi që ati që kanë tunë siri Njoni kam su siri, duhet më bërë mikë që ati që kam su në liatë Njoni kam su në gjithë, duhet më bërë mikë që ati që ka bërë mekë Allahu Ekba Do me son kena zopsi na kide Për shkak se prej kaderit Allahut as me pranu atamlin e vetistit Me besu që Allah subhanu atara, si e ka shkru Nëse me jenë adopt këtu, edhe këtë vlas një lëk nuk e konsenterojnë si me qenë një Si me qenë pjesë e trupit tonë, po shpalë një armisi Fëllaf një fjallë që si ka hije muslimonit e jo të lepë, ndaj një vlaut i cili Allah së në ta, si tjëzit ka skerë, ata e ka skerë, ndoshta ati pak të një mëte e ka fru ma shumë, ma më prej ati lipët pa në mëzrim ma shumë, ndoshta prej të e pak më pak, mirë po kejtë nani mësion, kejtë nani sëfë, kejtë nani përgjëtësi, kejtë nani të rëshikimë, e pëse i zhni? Pëse i zhni? Se gjelëzit, haset, se atë u meti me me jod, e ka gjengjën e tjil që na mu përçani oni me qëtëri me u rejtën i qëtëri. A gjengjën e tjil e ka kjo me? Po me të janë ashë për të qajtë mërë Allah. Familia jote janë për të qajtë mërë. Enin Muhammed dhe Ahmed, punë atë si Ahmed, atë si Muhammed. Punë si kërkushë. Së njoni të më tonë që të agrapi Di qka prea ti Kërse ti e ajë që Shprefon ajë ndeje Edhe ti këtë vej shpejë gjitë Që e priven për me dine Edhe këtu ditë të akor Shpejë të akor Amo kur të akor në fëtire I merë mollu i gjemoti Këto mu pa në fëtire Këto të akor në shpinë me shpinë Pëse Për qka A për që këtan kini më zua Akshtuat suneti pengamerit të të nëshë, akshtuat se lefët e umetit të të nëshë, përket të ashti Allah i dashë u muslimatë. Allahu që tu të ka bashku, dujtë ato që i ke për rrasë për Allah, që Allahu të mundëson një ditë dit në shabdhët të bojnë një doa, me që të doa shkon dhe nëshë. Kanë të e këti thopi se lefët, Aquí, ola, fa, juego, ko, yon, fa, lejo, ta njoni pasik Ta edhe mm, kurell me e falgë Genodën Allahu Ekpar Ta njën homë Parin sa Ta pe këshirja ta i shtrinë për amej Ta subhanë Allah Një ditë unë ka mushtrinë sija Ta e knoë e lë homë Ta njën ditën të këbir Qoë salavat një finë nga me Shëtën të këbir do Dishënë do Dishënë me bu do Se pata mësud do Sa i faqë këtu jarëm O zërë Kirob ka arë të timi sa përë Me në pasar të une kështë ndëru A mo ti ma mirë se une din me ndëru Ndëroj e gjithë dinti Tama? Ndëroj e gjithë dinti Pa e faim dhe nazën e po dhe të mukri E tregën gjali ati që ka vdikë që nëtras me tu, tregone ka po në jo, ja? fa në ondër, qka u bove ti jo, babaja, fa një gjema klima, ka bo një doa, për të doa Allah unë ka fa. Qa e doa e ki? Di vjot, o sot, ki, rëbjot, të ti misafir ka o, me pasat të une kështë të ndëru, ti ma mirë të une di me ndëru, Allah unë ashtë letë mëtë, Gjoj muslimantë për Allah Unë është përshër e teke Hadisën e penjë amërë Salë Allah, është më ka me teke Dërë sa që më gjohë Në njëri ka i në gjennatë Pa bëpun Përvecë atinëve që i ka për forë Do me thonë Sa dalu me i badetët Dveçantën mesin e u um mesin Ta di penjë amërë E ka përgëzu me gjennatë Se Zemën e pasë Se ka gjëlozu atë një muslimat Për çkak se jetë e jote është kalimtar Ti didit i je kje me shku Kalmet lavdru, didit kalmet harru A nëse ban t'lika dhe t'kshia T'balkon gjenerat pas gjenerat T'balkon Për çkak se t'i e aj që mjetët e ndërtimi t'ja ki lën T'laku, t'gapu Gapim i ki qu me mendu, nuk lejo, për këtë afsijit, zhdo njëni prej nërë, kërkon list pëtë më dhojnë, ki me ta regulu da vetin të anë, a mos të arro, dhe nëse ata nuk ta regulu, apo edhe skan mundësin do shta me ta regulu, ti fargje ke me regulu, qka me do? Ka shku të një mjekë, të një hojsh ka thonë, du me damë profesorin tenë. Pse? Sa se së më populloj për Allah. Sa gjithë një me smuta, më shkojjeta me smuta, së më populloj për Allah. Sa ngot. Sa ti e mjekë, smutë vëndë të ti. Sa ti, gjdo pasien, ti të vëndë. Tregoj se smunja vendi i Allahut, besërimi pe Allahut. Sa viç e këta banë fatik i vop për Allah. Elëmën krija son. Dversimi i kaderit Allahut, besimi në Allah e ki rregullu, kujt fatet ki bop për Allah. Ti ban ku jetat ti. Ti ban në vendin tan. Edhe ti ti din ashtu siç ka mësu penga me Allah. Po që la vdin. Ti umet ti çun shum devek, shumë probleme ju kanë paraqit. Amë problemi më i madh i cili. Nuk pret vonesë najë. Devek ti ton peshki ku të kolvë, ku të priset, pren kokë apo? Ne najë mi koka umet. Nuk se priset koka ka po prit vllaj dashur për biçt. Pata najë na ko. Na duhet më përmisu, qëka më përmisu? Jemi ta leve me mësu dhe me, me adhon hakun që me shpresu një ditë me apërferë unë medit ata të cilin e kemi mësu me adash dhe qëreve që me pas mundësi keq me hinë gjënët se ka vendë dhe përti që apërtuve, që apërtuve se përmë gështoj me ditë Ka dhe në përgjirë, me mësu diturik dhe me shpresu që ne e fërstimi i prodhu një një që në të lebe mu dhoti imam vukariu. E pas taj ti me i mor se ofë, ok, ta kjetë? Në kjetë mënirë me mëndu, për me ndu, kështu përmi sotu me. E treta si, këtë këtë këtë sa gjemi mësumaj spari musliman, me mendu mënë musliman. Sfo thamë firë, tara se me mendu mënë firë sa në musliman, se është rezikë u meti se u meti nuk din me mendu mënë mënë kërkanë. Allahu ka sli të jetë e i shtën i buke të i rëmmin e dhënë, in në dha dha dhënë i isë, Largo një të shimë Largo një me ndime me të këshia Ndallë një mërë e pak Pauzë një mërë e pak Me ndonë një mërë e mirë për muslimat Zdo kujë që afronë hajrin men Dhe froni mirë dhe mos baniket Këa mesajë i për nga merit Allah Këa krize e këti umet Përshka këse na mërë të pari ku qkoj I mësojmë mos me mendu mirë muslimat E kjo nuk anë rejkë Këta duhet me përmisu dhe me ison që me mendu mirë. E të eta, mi dash vlaznit për Allah, me dash një një qëtër, me dash të mirën si që ato lëvejtës ati, ku të ashti shumë e ti përmisu. A e dinë një hadith për nga meri sasën, që ka me orë njëri ison të ilësive të ati me ndi, e ka em një Muhammed Ibiri Abdullah, e përmison du njën për një në në në në në në në në në në në në në në në në në n Për çka këse umeti jo Nuk ka që nuk e donislam Nuk ka që nuk e respekton Për nga me një Allah I mungon shem I mungon ti me qem I gjo me vefrim Si që kanë qenë që për nga me një Allah Me fjallë Me fjallë janë Umeti dhe janë një Nga përdojnë vefë Njafëm me fjallë Ska me fjallë pasim për nga me një Allah Nga përdojnë Dhe pa, përshka këse kjo dhe Allah i mungon umetit Na me qenë me dhe pa si që kanë qenë se lefët e umetit Do të kishin hi në dinin Allah Dhe në menhegjën e pengamerit Allah Do të kishin hi njërës grupe gru Ma vish me fjonë njërës grupe gru Po me me prus Kja përgjithia jo Njërës në shiqojnë më kam së pengamerit Allah Nëse njërës bojnë kështimot pa Kjo mu e më intereso Se më intereso njërë shkabon Për nga meri Allah ota s'ka thon Mosuban ima Mosuban imituas mështësën I tiri thos si të bëjnë njërë mirë bëjë edhe unë Po të bëjnë keqëja, këtaj me të keqë Jo, ka thonë Në otinu anë fusekum Për që ndrojë që lijimin të akishe qar Une për çka duhet me jetu Si që tëjë për karikë shkon Si që tëjë për parë Hargjohën Si e finë që Si gjëtoj për këta, unës du me hindën me. A ka dikush që me ebë zënetin, që a japë ketë atërë, që ebë o të ndonë. Ja japë jetën, pasurin, këta, këtë gëtë. Nëse jetëon për gjënë me? A si gjëtojsh për dë njo, e ropi dë njo. Tanë jetë a ka me qëku e ropi. Edhe në punë s'ke me arritë kur gjo. Për këta rështi e qëlimin, dëmi ta kemi qërë. Qëlimi jonë, Os ah, me injennat. Allahu Meken iknaut. Benga mali Allah Meken iknaut u me manetin se ja kena porr fill generator atje. Generatora e cila vjen do me vënë në mankon ne. Na mankon ne. Kjo çon di mi jo. Këlimi jo nuk duhemi ne vihemi me qëpënjoni një cili gjelë pëngesë në rru për çkak feqëllimi duhet qetë ma i lakë se ta jo e tila gjelë në rru për këta si edhe ne duhet ja përsevë një generata e që i vin që ki umet energjin dhe ta kaotin e vër ta shfridzon ku ka hajë umet, ku ka hajë su neti pe i kamerisose e jo energjin ton të arqojnë mundin ton të arqojnë dhe jetën ton të fliojnë duke i pastru radhet të unë, duke i përmisu këta me këta, duke i pajtu di musliman që gjindën në një në koronit dhe sunet. Ska me vërë, për të këse kjo është problem në rrugë për të gjapërteh u me. A vu këto, të të të të tipi u re, janë më të këshisa atas të të të të të të të kallë kur të qon lidi me dinin Allah? Nëse si pozojmë se këta të këshirë në rrejtë, si të janë matë këshirë, ku të ka shumë të këshirë miru me ato të të të të të kanë problem më shumë, në ato që janë matë këshirë që i përmi përmisu ata, e pas taj si të njëz e ko, oti je miru me këta. Ska ko, si të njëz e ko, miru me këta. A më mos harë, se shë i toni gjithë njën luft me ti, edhe ti qëtë për ngejësët në pragin të, që ti mos me apërsel generata qëra, a ke arru se shok të penga me i të Allah, me pasles me dine, mu pasmor njëni me qëtërim, të dhe kësa i ditë nështë rruna, të dhe të në ishë një kënë shkijë. Kërme nga përsel dinin Allah, ato të cilët e kanë pasë qëlimin e në, ato të të gajëtu fër Allah, ato po të vendon filon, Allah, Nasë dimë kështu me mendua Si i vrajmë në këriju ka thonë Subhanallah Unë e shi qovë Sahabë të kanë shonë Edhe po i shojë Dite dhe të të tëndë të të. Për nga merë në Allah Te kanë ofendu Dhe po e fendoj Sa po jo mi qka Sa po une lezoa Kuran i kerimi me pashme Dhe për Allah Kishin fol kesh Ja u dit ka thonë Jedullahi me vlula Allah u ka pras Hashalillah Sa kur kanë fol për Allah Për mu e për ti e shka Për mu e dhe për ti e për shka. Folin atë e dirë, mos u mirë me do, po mirë me ata të tilë asë e do bishë me përti dhe u metin ta, kse se kjo e ko imri me ko. Ema zebedu, fejet e bu gjufarë. Bërdhoki kushkoj? Ta e këshim në letë bërdhoki, një kontë e modë, dhe ka ardhën, një kamion, një mafë, me në gjithë e ka zonë. E paslaj? Kushkoj? E bërdhoki. E në mama jenë zau na, se jenë ku dhuvill arë. Ajo që i silë dobi, që të tishe i dobishme për njërë, tje ke i mëjnë e ka. Ani se në të bëjnë e sa, njërë. Ani se njërë nuk konfidojnë kur qënë, rriti. Banu i dobishme për umetin tërë. Banu i dobishme për rritin tërë. Moshe më shëtë hakin në hisabin e qërë. Moshe u shkriti ku qëko isha gjithë në partitë politike, e pasaj vëradhite edhe në ravët e atimëve, kusër nuk i ka me shpresër, ka renë një partia, rëjnë, rëjnë, rëjnë, rëjnë, i prenton, i prenton, i prenton, e ku dhërë që a rejëzër, e u përshpresë, a që të kjërë kjetra, ka prentua dhe këtot bëjë, gjiburat mirë, a këpëton, kanal, bëjram, bëjram, bëjram, bëjram, një bëj, kanë posë qatë gjiburat mirë, më do më tonë që ishin, Edhe kjojë rrejnë e lo makese e parë, edhe treta dhe katra, unë mesit nuk i ka meqë prejtëve që në ti. Edhe ti shkreti, ku shkona gjithë, edhe, do të me besimë, do të me kadetë, do të me elemente krijetore që i duhet i dinë zë musimam. Eve kër shkolla që arronë, për nga meri Allah që e akon vete, arronë se i ka pasë një të shokë, e ka arronë se e ka në pasë një shpi, arkanë një erkanë ar me harronë këto keti, arronë që të bajtë, për una unën që tash me dalë këndë raketve, që së nësë këna thonë me dënë luftë, këna thonë me luftë tu, së këna thonë me dënë, për ti me edhe shkon radhita në radhën e atinëre dhe vojtë edhe ki partijarë e pasaj gjithë një gjithë një partijë se kjo me trejtë e i trejtë i katërën partijë, pesën partijë ja pra dhe shpreze u metit ku ke edhe kjo u shkri ku kanë më kapë tregom ku kanë më kapë kanë më kapë se ja u vista se ato të cilët sërasin kryshtërizëm se nejena njërës e zotit Ska njërë zotit që e rrvisa ta, për këtë arcije, mos të mashtrojnë ato mashtrimet e shejtanëve të cilës kanë intrigat ndryshme, edhe me ta hupë autoritetin, si që kanë hupën autoritetit shumë sirët dhe para juzë. Shqitjone, kësa në pak historien që që kanë hupën, mos u razit në rabat e të kshive, banu i mirë dhe banë mirë, Mos e lejo vetën më konë rab, apo më konë gjemot, apo me bonë zi kalaballë këtë të këshirë Për nga mërë i Allahu ka thonë Ma o me gjemot, ja Rasul Allah, si mos ketë gjemot, ka apo për njëhur me revdirë se ti e gjemot Gjemot nuk ka shumë, po gjemot je kur je në hakë, o inkun të wahdëk edhe nëse je dhe Ti e gjemot Përshka kështë tje kje imri me ga Allah u ka thonë kurani kjerit Ola a kipetu Littekua Për fundimi smirë Banu për smirë Nasë për të lipmi Me bo sregulli me shëshri Nasë për të lipmi me bo mirë Më konë i mirë Edhe me bo mirë A po dhe kjo kjeq A po po fri kësë rriske A po Problem defek në kidë edhe kjo problem na ki ti përmisoj që të defekte shkaj e këtu banere mund vetën tonë e mirë, banë e një servis mirë e postajhet për këtë arsijë prejteje dhe meje dhe gjithë dhe nalipët që me votë mirë, me prediku me qenë shembul që nesër kusë dinë generata qëra, me i thonë halal i kofta të tine që e kishin mësu këtu mërqish me mendu E kanë mësuhu mehtin ka me pas kiblë, ka me kësit të gyrë. Për këtë asit, neve në i lipët diturit, në lipët mundahë për Allah. Nëse zhëmë për Allah, diturit e shëjtoni e ka pas diturit. Po të e diturit e ka vëtë malgurë. Diturit do bëshmë, që jashef khajrin ti dhe ato që janë për ështëtej. Që me thonë njërët halalikoë. Në to përdo shimë për Allah. Te ku je më nëzorës atere, e kje vla unë tënë. Të në to ngërët atë lidhen me vlo të kjejtë bashkë, më të bashkë këmë të nanë, përgjëmë, përbohë, në të në në vend ishefë muslimant, e si veni, me të të hama të e veta që i ka, ku janë më të bashkë këmë? Ha? Në sofë? A të kje po në sofë? Pas më dhverë në zofë, me ka një kombile, tëjtë, u sëpër, në të të lidë bashku. Ama, kur ta për dinin Allah së nëtarët përqa, kur ta për me dasht vlaun të tanë për Allah, përqa? Kër e ka një dërë dhe një halë vlaun të jëtë me janë qitë dorën, përqa, të një pasion i qëtërën për këtë arsijet, Mos domi dhe ne prej atinve dhe e pastaj vjen dënimi dhe Allahu subhanehu ve taala edhe vjen dënimi Allahut edhe neve na ka plot Kurani i kerim kimi shumrit se si ato deri sa Nuhit alayhis salam Allah i ka thon mbaroj ato qi kan besu kan besu ato qi s kan besu s besoi per keta muhamed alayhis salam tash katrojke pro mos ish po versoj ka gogosha po duhet Kështë shafirë, mirë po, me gjitha ta, që ka përshin, nuhi Allah të regojtë. Allah sirë ki, e kse, fa ma adherasën ila rabbi. Së këta arti e për Allah, së fa ku Allah ti thonë, një atëra e këta të regojtë, së kanë besu, së kanë doshë. Na, emanetin e këna përthelë, si që e këna morë përpëj nga merët Allah, si këta është një hilë. Kja me në nështimë. Amo kësë ardë nimi Allah, të të Allah fërën dhejnë në nëdhine kënu, janë hëvë në anë i së. Allah fërën dhejsi, të kërër të nimi Allah të i shpëtum ato, që si i ndahilojt në bitë këshirë. Allah në sharrënë. Allah fërën të alë, Junusin a.s. se ka rru në borku në peshku Pasit që janë bërshqel me disa e rëshira Si arru në ata që janë trashtimtar për nga merit Allah Me kush mos ishti hil Mos u ban hile qi Mos u ban bët realist me diturin që Allah të ka fru për Allah Mos u ban, mos lakmo që ka ka në gjepin e njerëzhe Lakmo në ata që Allah të bëhanotale e ka Lakma ta që Allah e ka pregatit Edhe e dinë fort mirë Dhe ske për të vdek Për e hongë në rëskintan Për këtë ardi e kja fun akri Masi akri, qka të ngejrët prejtej Prejtej e me morë që këta qështu Cikull që isha në qundër qëtu Edhe me tonë e i vallan Allah hajri një avarë dhe jë avarë Për e gjithë dhe ule gjith E kam porë që ka E për fjellin qërë Edhe inshallah Allah Allahu i bjetë për e gjithë qërë Për këtë arësie, na me rëndësi është me a zonë hakim sa këna mundësi. La ju kellifullahu nefse nila u tëa. Allahu, hile qitë nuk i dërë. Ato që të ndojnë me bo hile në të në bëllës, Ato kanë me bo hile edhe në posë kur janë, Kanë me bo hile edhe familje zërë, Kanë me bo hile edhe në dave, Edhe kanë me bo së për e qëtë edhe imri në kanë shkodë. Se hile qitë. Allahu nuk i dënë hile qitë. Allah i donë besnik, ato që me Allah unë janë qarë, ozot iman, nam që ke takat e pose dojtë, jam i zotë edhe imani shtotë edhe pakotë, dhe pja ki dhe sa e lisunetit që modët në aty shtotë, pakotë, dhe njerë janë ma mirë, po kam nevoj t'i kush me mdonë zërpa, a ki parëzit dhe njerë, sa atën dhe sa, pakotë edhe shtotë, që asë akitja e lisunetit, me gjitha ta nuk pa një hië. Nuk isham të kjoz ban E unëmi thonë Ban bëtë e far Për fundimi A dhe le del dhëtë Nuk bërhi Mos u ban hile të Mos mëndo për vladin të ankech Edhe në se taksejnë me kër Ela e dullukum Që si gazon për nga meri Allah A ti të regoj për akhlaokine për nga meru A ti të regoj për moraline për nga meru Qazon vela i garsol Allah Të regonë ka thonë moralit për nga mërëve ka qenë mishku ati që zve, mishku atin me që nuk zve, me ja falë ati që të banë zullonë, të banë patrejtësi, a më të ja falë, kja është gjithashtu prej moralit për nga mërëve, për këtë arsijet tim i falë, edhe nëse të qa, edhe nëse të të vendonë, Jepë mërë të mërë të ndërën të më të sadaka për Allah, që të djejsh për Allah. Mjellë mërë, mjellë mërë, mjellë, se sot eke shantën me mjellë. E njërë kanë mjellë ferë a shumë, amonë pun janë të ru vetë, po ti mjellë që është edo bishme, e ato ku të hajnë ferë, ti ha mërë. Ato ku të hajnë ferë, ku të të ruetë. Ti si faktikish kënaqën gjënmetin e Allah Ardoa shema latu lep Qime doren e ti Allah e ka fregati gjënmetin e ti Kjo asin e interesant E njësht ka në interesant Për këtë asie Banu e dhe fregatinve të cilën Mësoj musliman me menu mirë Mësoj musliman mu më mor Pe ata që e dobish Në pëjtë dhe të pëjqet Iman malik e ka në pëjtë 4 dhe 4 pëjqet 6 me e që ka përgjit Kjerë si di Këtë mërë menja, o të më shku në marë, që është duhet më farë? Aki shku? Hja, kapërgjit. Që e këmë bëgë, rahmetullaj, alej, kër e kanë pitë, kësë në pitë, dhe të këtë ndohë dhe hajtë dhe pitë, atër e të përgjidit. So të Allahu nuk e të provon një umet me diqka, vetëm se e qonë një djeta dhe e inspiron haku. A mo të kanë ndohë që Allahu nuk e inspiron haku, kësë të kanë ndohë, sa që Për filan alimi, për këtë i alime Amo aki ma i mirë aki Aki ma i madha ki Për si e këtë më dojë Në gjëllë në tërë me fitin Ania e shpatimit Në kohën e fit nëra Ashtë gjithuria dhe sinceritet Dofën hetë janë rrugën e për nga meritanë Qa jo është ania e shpatim an Na jena në stuhit ndryshme nuk frinë vetëm se do në thonë vartë me njënë, po përflasën njënë i me qështë. Qdo njënë i e të vetë fanë, në shkënë me në të Allah, që në të talë, që në kohën e pe nga me në të Allah, me në paspito mërë më katafit 100% zishtë përgjit, e përgjitë. I kështë dhe më lehën këjtë sahabët e berdë i sjellës përgjitë, më kështë e njënë i të njënë i fillë e star përgjitë Në një vërështë të në Allah, në në gjetë problemi, Ka vëndë gjithës e shërimi tamë në gjetë problemi, Problemi në do do se dojnë vetë, problemi në se dojnë vetë, Problemi ashtë, aki përti se konësidrujnë vetë në matë mirë se kej, Aki problemi, e gjetë, hajde i la që. Nuk banë në për të imë, që një banë esmu ullë në në na në në në bisedu, Këka problemi ki umetë kao në gosovë? apo Maqedoni apo Shqipri apo Maldivi apo çfarë problemi ka? Ha? Po lla problemi në mat mat e vllaznit ku duan më vetë. Ka problem? Çiç më zgjidh? A duhet më me mendu ti ashtu? Apo duhet më me nduaj, apo duhet më apo dhe ma kesh popa ke ka. Apo a ksu duhet më me mendu? Apo duhet më me mendu ti më të dhin edhe më thon ja jezihim wasfahum in Nezmadje dom kët hall Po shka ki haldi atinë dhe që nuk janë gjedhur fatë. Njerë të thamë ma gjedhur sirët rrugën e Allahës janë këtë halë. Shka në gjelë për qërë? Shka më në kjo? Aqë shumë në pengë mërë i Allahë në kanë shumë? Aqë shumë në shumë të pengë mërë i Allahë në kanë shumë? A në kanë shumë mudashtë më urej? Po në kanë shumë mërë mudashtë në në një me qëtërë? Ebu dherën Gjithani, njëherë ka nga bu një A më të që të që më përmisu me Allah. Kë i ka thënë, inë me ke mruën, ti ke jahili e penga me i sëfërë. Se i ka thënë, në në ne kezë e shkonë, ka fërë të janë alë jahilë. Ti je një personë, që në teje ke jahilië. A bëdërë gifari në që, e ka nënë qafën, ka thënë, vëllë, e bëdërë elë gifari në ke në kërën kërën, dhe në të që bëdërë, e të të t Duhu përmi të dujëllë jetin mehejë, ja islam, ja që i ljetë, në ka mundës i të dhjërë më bashku. Kërshë aune të agone me zisë avu nëzmi, ka një problem, në samë ka zonë Allah, ka zonë të inë amelë, po po, shumë mirë. Ammo, shka ammo, shka ammo, ammo aje e lijë përë, Allah. قال الله في القرآن الكريم ما كان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره في امرهم كبروبلم يا اكيد كبروبلمي بسيط كذا بس تيكون مسلمون ولا مسلمون وجيكن الله مثلا امه قاموا جميعا واظننا وغفرانك ربنا واليك المصير شنو ند اليك المصير فنا دت كون تكوني في الله متعار o në gjithë kështin në varë, kështhqipë në dhe në siratit, ka darë vlajtasë se Allah nuk so e ki filluti një përjetu, atat të të silët Allah subhanu atala i ka fregatim, Allah s'ki në varë, Allah s'ki përgjidin, Allah s'ki dalë për Allah mu përshu, Allah s'ki hi për në dhe në siratit, Allah s'ki këtë i kalurë dhe i fëtë vetët mëshallah, Allah s'ki të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Fa atër së lefët kërë kam prisht e kërë isë amë një të e mirë Apo adhë për i së lefët transmiton ka dhën kur që i thamë vetës Mashallah fët këtë i së gjënë Su so, e atër e mashallah Po tash Tëja nuk i besonë se shumë njerës të cire të janë dhe nëllun Ta nuk i besonë se shumë njerës të cire të kanë dhënë një gjikimit duke shpesu namazë A gjërim e këta Se të anëhu al hebe anë mëndhura Allahu të të ja kena po plur Ka von dashëm unë një mnyonë për atë në vetësi, Allahu më ka për qëllim. Amun e lejoi keta jetë, kaloj shumë herë keta jetë, shumë herë namazan e lejoi keta jetë, amun gjithnjë e më ndoj për jetërkanë sa për mua. Andos se ai për qëllim që Allahu ja ban blu, jam unë, nga sa Allahu e ka kujtuar pranimin e veprës, ka thonë inna ma yataqabbalu Allahu min almuttaqin. Allahu e pranon vetëm vetë, vetë Pra i dhe votim, ai e pra i dhe votim. Nëse je pra i dhe vot me këtë municip pro vallëntan me kujtuket. Në dhe je prej djevoq me s'ke mundësi me për problemet të anket. Me konti prej djevoq me shpreson që ata, që Allah e ka ndorën e ti ma shumë, që ata që e pregatisi njërë të kejtë kësa i dënjojë dhe Allahi, nuk e urrejnë atë skenë si përbaqën e tokët që është musliman dhe që e besonë Allahus, subhanu e talë. Mirë po, hisë e gjajlit, hisë e dënjojë, e tila e ka okupu zemë në nëtojë, edhe e të nga ka okopu gjithre, edhe nga ka vërë rëpë kësa i zënjojë e shkrete, të shkrejët e të tida nuk vlejnë asën me me ndu për ta, e jo për ta zhuko për ta. Për këta zhijë e sot gjithë, ne zhë zhijë. Sa në vdje që miloni, që është mërë e vdje që mëra përëmë, të mësa bëma, këna bëma me që është ka mundësi. Dih, a ka mundësi, ka mundësi Për këtë arsie, Allahus përnëtare nga e falem dëroj Që Allahus përnëtare nga ka zgjirë në këtë ruk E luftim Allahus përnëtare që nga falë për gabimet tonë Edhe për atët mejët atët cilët sa këpëtoni këna pas E luftim Allahus përnëtare që të nga banë për i devoqmet Nga fundizon, nga mundëson nga pas për fundim të mirë Nga mundëson që e ma qërë të mirës dhe më qërë të keqës si do mos në kohën në bashkohore që masën e vojë ka ki unë met me e qelë, birë të kajri dhe me amëshelë, birë të shërët, përta se birë të shërët fa kështikisht, nuk ka me dherë pa u qelë, mëkati dhe gjunaet, dhe ata jo që i në në laun, vahara fil ard, ka do në tonë, në qelë, në deti, nëj, në ujë, në gjdo venë, për këta asie, në jena ata të sirët Allah së mëtani nëse dojmë në mështirën e ti, Se të, të tëllë Allah së më salë, që ne i mundëson që ne, faku, të avizatojmë vijet, që avizatojmë vijet, këti umeti, ka duhet mehet, faku, që avizatojmë vendin e temelit, ku duhet musliman me nu temel, dhe përkan duhet me jetu, përkan duhet musli ju, përkan duhet aji që sekon dhe të ati me shvrizu, përket asir, lutim Allah së më të salë, të aban prejatinve, E na nuk thonim që s'ken nat meta, por me t'meta tona janë më shumë se sa mu i numëruam, po lutemi Allahu t'na dajë porshin me rahmetin e tij. E ne inshallah Allahu t'na ta. Ne do të takon inshallah Allahu t'na takon gjithënia për haj. Mirë, po nëse ke mund mundsi, mos u taku. Siku ti ke mundsi ti mos u taku, edhe ne kena mundsi, -të, mos u mund taku. E siq thon, ka thonë, Amri i Bneasi, në kohën e për nga meri sa do të thëmë, ka thonë, Allahum i ka thonë në tësa dëtyrët, e të tirët, se di, Allahus Mënatala, ku pëtonë, si kam i dalë. Edhe gjithashtu, do në thonë në tësa nga zime që i kam posë, Allahus Mënatala, inshallah, më falë, e rrimë, më bani hallabë, për të meta që i kam posë, nëse dikuj në i kam hinë nër haka, për diqka, unë jam që thunë. Do në thonë, para se me shku edhe para se me utu, edhe para se Në të ikan zemra të kujnë, në kukëtënë në gjithka, ka mundësitë, dhe me tonë që me ardhen edhe me lifë hakinë ti. E une dësaj të gamë posë meta shumë, e lu të jëllë dhe usëpanë në të gaj. La nukallifu nafsen illa usërëha, wa iza kulltum fa ardilu, wa law kane dha kurba, wa bi ahdillahi aufu, ذالكم وصاكم به لعلكم تذكرون وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون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 وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ قَائِمَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا وَإِن كُنَّا عَن دِراَسَتِهِم لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُ لَوْ أَنَّ أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُم بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ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 او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل لم تكن امنت من قبل او كسبت فيه ايمانها خيرا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 دِينًا قَيِّمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَمِنْ ذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ